Så er vi i gang igen. Jeg sidder næsten alene, eller det gør jeg overhovedet ikke, men Emma, som jeg plejer at have med, hun er ikke med i dag. Hun er syg, så derfor har jeg taget dig med, Julia. Ja, hej. Og hvem er det, du er? Jamen, øh, jamen jeg er din kæreste. Skal det det, jeg skal sige den her relation? Jeg er din kæreste, men jeg er også journalist, jeg er jo ikke en eller anden altså, sådan, jeg, jeg, kan, jeg tænker, at jeg godt kan bidrage med lidt. Ja, ja. Og øh, dagens gæst... Kæmpe legende, må jeg gerne sige det. Det må du meget gerne Pia Kærskov, ja. velkommen til programmet. Tak for det. Du aner ikke, hvad du skal, faktisk. Nej, Nej det, er er, modig, Pia. det er meget modigt, du sidder her. Ja, sidder her. Ja. Podcasten er en øh, efterlysningspodcast. Det vil sige, at danskerne kan melde ind, hvis de savner noget. Det kan være en pige, de har set i byen, som de ikke kan glemme. Det kan være spørgsmålet om, hvorfor findes der ikke flere hvide hunnelorter mere på gaden. Alt muligt i Øst og Vest. Nå. Så det er egentlig, du siger, nå, du vidste Jamen ikke noget. jeg vidste noget. ikke det med hvide hundelort. Men ser vi ikke mere? Det de er rigtigt. Det er sådan rigtigt. væk. Ja. Så det er egentlig, det Det går ud på. Og så skal vi høre. hvordan går det? Hvordan har du det? Jeg har det godt. Uh, jeg har super travlt, men jeg har det egentlig meget godt, når jeg har super travlt. Uh, og det har jeg jo, fordi der er kommunalvalg. Mm. Jeg er ikke opstillet nogen steder, men jeg styrter rundt og hjælper vores lokale kandidater, alt hvad jeg overhovedet kan. Og hvordan hjælper du dem? Jeg ved at være der og støtte dem med at bare være der, ikke? Mm. Og så øh, taget en holdfuld brosyre af deres, og så gå hen til de folk, der kommer til stede på torg, eller hvor det nu er, man står, øh, og så sige, hej med dig. Synes du ikke, du skulle give din stemme her lokalt til Dansk Folkeparti? Og det er rigtig sjovt, fordi så kigger de lidt sådan, fordi det er mig, ikke? Og siger, at <laughs> så er du nu kommet til Kalundborg eller et eller andet, ikke? Ja, det er jeg. Og så, så håber jeg på, at det kan være med til at hjælpe de lokale. Mm. For jeg, jeg ville tænke, det var sådan lidt øh, det er det old school og sådan dele noget papir ud. Altså også valgplakater og sådan noget. Altså, er det ikke. Øh... Jo, det er det. Men, men jeg håber faktisk, der er så altså mange, der taler om, at nu skal vi ikke have de der valgplakater og bla bla bla. Det håber jeg sådan set, vi bliver ved med. Mm. Jeg er træt af dem, der river dem ned og overmelder mm. oh. dem. Det kan de simpelthen ikke være bekendt. Er der altså, der nogen, der ej, det? er det? også for dårligt. Ja, det er virkelig så grimt. Altså tænk på, hvad folk har brugt af tid og penge og alt muligt på at få de plakater op. Men jeg synes egentlig, det er super sjovt op til en valgkamp. At der hænger, vi ved, der er valg, og vi bliver mm. lidt mere opmærksomme på det. Og, hvem er det nu, der hænger der? Mm. Øh, og hvis vi så er flinke til omgående efter valget og billede med igen, for det er også en forudsætning, så synes jeg, de skal have lov at blive der man kommer lidt i stemning af det, kan man sige Ja, det er det, jeg synes Man kommer lidt i valgstemning Også det der med det, der rigtig, er rigtig meget foregår på de sociale medier Men det at stå med et stykke papir Det er det samme, jeg har altså også Stort set samlet i ja. I papirformat ikke? Det er noget andet Ja, det du, ja. synes jeg ja. Jeg vil egentlig gerne lige høre dig, Pia er det, er det lidt kedeligt, nu du er vant til, at det er så meget din person Og du stiller op til øh, landspolitik Og sådan noget. så er det lidt kedeligt, når man så ikke selv er på Sådan rigtig på Nej, det er det ikke Faktisk er det ret afslappende, okay. øh, fordi så, så kan jeg jo tage det, jeg kan, og jeg tager rigtig meget. Jeg vil nok sige, i en folketingsvalgkamp, hvor man selv er på, ja. der kan man ikke, der skal man bare, der kan man ikke sige nej til noget som helst. Ah, okay. Og så har vi jo også samtidig også folketingsmedlemmer, der er ude at hjælpe, der er jo samtidig folketing. Når der er folketingsvalg, så bliver der jo lukket ned, i hvert fald i tre uger. Det gør der altså ikke til en kommunalvalgkamp. Vi skal også lige passe på derinde. Der er alt muligt andet, der skal være. Går mm. du så ind og anbefaler nogen, og siger, at det er Nej. den her kandidat? Ja, det gør jeg øh, i mit eget sted. Jeg har opsættet som folketingskandidat i næste krisen i øh, hvad hedder det, Sjællands Storkreds. Ja. Og ja, det gør jeg. Okay. Der anbefaler jeg spidskandidaten, fordi det, det synes jeg et eller andet sted er vigtigt, at jeg gør det lige i mit eget sted. Ja. Men ellers gør jeg det ikke. Der anbefaler jeg dem alle sammen, fordi... Øh, Ellers kan man komme til øh, og lade være med at anbefale nogen, og man kan heller ikke være alle steder. Nej. Så der må jeg være mere bredt funderet. Ja, det lyder klogt. Yeah. <laughs> og, og helt ærligt, du savner ikke at, altså at være på? Altså, jeg er du, på. Er, jamen altså sådan også det op <laughs> og være sådan... Altså. Nej, ikke lige nu, fordi jeg ved jo også udmærket godt, at det kommer lige pludselig. Og når denne her øh, kommunale valgkamp er overstået, så sætter jeg mig ned sammen med nogle gode folk omgående, og så siger jeg så... Nu skal vi i gang med at forberede og okay. Alt, hvad vi overhovedet kan forberede. Okay. Mm. Pia, vi skal i gang med den øh, ja. første efterlysning. Ja. Jeg trykker på knappen. <trykker> jeg er helt voksen, der sidder år. <laughs> og øh, Pia, folk melder jo ind, hvis de savner noget, eller har noget, de gerne vil af med, eller har en service, øh, som de vil yde over for folk. Og øh, der er dukket et lidt sjovt opslag op fra en øh, Martin, på Facebook. Martin, har vi dig med? Ja, jeg ja, er lige her nu. Sådan Martin. Sig hej til Julia og ja. Pia Kersko. Hej Jamen, Martin. Hej, hej med jer. Hej, hej, Martin. hej, hej. <laughs> Martin, du har en lidt øh, speciel service, du gerne vil give til folk? Ja, altså øh, min kone og jeg, vi har lavet et øh, opslag på Facebook og andre steder, hvor vi øh, simpelthen tilbyder... Mennesker, der er plaget af under og spøgelse i deres hus, at vi tilbyder helt gratis at komme ud og rense dem på de der ting, som, som plager mennesker. Ja. Det tror og jeg ikke er Det tror, det er nogen, der, der men Det, det her, tror jeg, de kan. Det, det, ja, ja, men kan I det? Altså, jeg tror ikke, at spøgelse er sådan set at komme af med <laughs> Jo, jo, jo, fordi, uh, <coughs> se, dem vi øh, er i kontakt med, og de kimer os ned i øjeblikket, fordi, øh, og vi hører de, den ene historie efter den anden, ja. at de, øh, de ser skygger, ja. øh, de hører trin, og de bliver skubbet ned af trappen. Det er Ej. nogle af de der væsler, der tager kvælertag på dem, Ej. og det er God. lys og ting og sager, det tænder at slukke ud, nogen rører kontakterne. Og så er det hele Godt. vejen igennem. For... Jamen lige præcis. Lige præcis. Ja. Ja. Og øh, så dem, der ikke har oplevet det, de tror, at de folk de er skøre i hovedet. Ikke også? Men når vi nu ser det sådan, en nogen i, så tænker de, okay, det er sådan nogen, der tror på, at det, som vi oplever, det er rigtigt. Hvad gør og I? det er rigtigt. Ja. Altså, ja. Jamen, det er et godt spørgsmål. Se, <laughs> <laughs> du skal jo også spørge, at du kan opslue for... din forretning, simpelthen. <laughs> for det første, når vi kommer ud til folk, så tager vi jo en snak med dem om, hvad det er, de plage, der er og fortæller dem øh, om den åndelige verden. Og øh, nu må I jo spise ører, fordi det er den åndelige verden, den er lige så virkelig som den fysiske verden, mm. som vi alle sammen befinder os i. Mm. Men den åndelige verden, der er det et lysets rige og et rige. Og øh, i lysets rige, der er det Jesus, der er chef der, og i rige der er det Satan, det er chef. Hold og alle mennesker, alle mennesker, de følger enten Jesus eller Satan. Det går I os, I som lytter med der. Mm -hmm. Og øh, det er så mange, der siger til mig, at jeg holder mig sådan i en neutral zone inde i midten. Men den, den findes ikke. Så enten så følger man Jesus, eller man følger Satan. Og det er sådan, at øh, Jesus, han er verdenslys, og han siger at det er i Bibelen, at jeg er lys. den der følger mig, skal aldrig nogensinde vandre i mørket. Og øh, det, der sker, det er, at øh, så mange mennesker, de øh, har valgt Gud fra og øh, vandre i mørket og er blevet plaget af alt muligt djævelskab og dæmoner og ting og sager. Ja. Og det, der så gør det ekstra svært og ekstra farligt for mennesker, det er, hvis man begynder at, at, at, at lege med de ukulte ting. ukulte ting, og hvad er det så for nogen? Jo, ja. men det er sådan nogle overnaturlige ting, som ikke har noget med, med Gud at gøre. Vi har lige været med i en tv-udsendelse på d 2 med Spang Olsen, Dæmonernes Nat, hvor han vil prøve på at få en til at lade sig besætte af nogle dæmoner ved at lege ånden i glasset. Mm. Og øh, det er der rigtig mange... Det er rigtig mange, det er med sådan nogle ting. Og det er lykkedes rent faktisk. Det kan man jo se på, på de 2 den udsendelse der. Og vi er med, medvæget med faktisk også et par minutter i den der udsendelse, hvor vi er kraftigt advaret imod at lege med de der ånder øh, og dæmoner osv. Fordi de er lige så virkelige som, som, som mennesker. Men Martin, kan... hvordan får I dem væk? Altså, hvordan gør I? Er det sådan helt Ghostbusters? Eller ja. hvordan foregår det? Mm, det er bare, nu er det sådan, at... Øh, at øh, mange mennesker de tror jo, at ondres øh, bøde, ja men det må være sådan en mennesker, menneske, det løber rundt. Men, men det er en af de der løgne, som, øh, som demonerne bille menneske ind, for det er det ikke. Altså det er simpelthen demoner, som, som plager mennesker ude i husene. Og det er sådan at øh, vi som tror på Jesus, udelukkende jeg, vi tror på Jesus, og øh, vi alle øh, i øh, ham, og vi tror på ham, og vi ved at han er vores frelser. Og vi er blevet fyldt med heligånden, som giver os kraft til også i Jesu navn og jeg, de der dæmoner væk. Okay. Så det er så ganske, ganske enkelt. Det er ganske Vil du enkelt. Ved må jeg godt sige til dig, at øhm, det lyder meget uhyggeligt, det der med at blive skubbet ned ad trappen og få taget og sådan noget. Men ellers synes jeg faktisk, ja. hvis jeg boede på en herregård eller et slot eller sådan noget... Så ville jeg egentlig synes, det var meget hyggeligt med den hvide dame, hmm. eller sådan et eller andet. Altså, der bare vandrede rundt, der bare var der, og, og ikke rigtig... Måske kunne det godt være, der var en dør, der stod åben om morgenen, som man havde lukket om aftenen. Men hende, ville, hende tror jeg aldrig nogensinde, jeg ville forsøge at jage væk. Heller ikke, hvis du, hvis du Jamen, var en dæmon. Nej, og um, dæmon, var det... det jam, hun mener, er jo ja. bare en sød, hvid dame, der ja. ikke rigtig kan finde fred. Ja. Jeg er I følge Martin. Ej, men i følge mig. ja. ja. Det er jo en af de der løgne, som øh, okay. som, som derfor bliver der <laughs> <Okay. laughs> at det er en afdøvelse <laughs> de løn, det rundt jo ikke også. Og og det er det jo ikke. Det er ikke en afdøvelse, de, det er de jo rundt, det her. det de er, er det jeg ikke. Jeg, men på den måde så er på den så jeg måde ikke. så så af mennesker til at investere, en må ind til hjem, og, og altså jeg har ikke lyst det i bog sammen, demoner er ikke, hvordan I har det med det. Jo, men altså hvis den altså det ved jeg ikke. Men Martin her til sidst, altså er der gang i business, altså det vælter I med opkald eller hvordan? vælte inden ja. opkald, og øh, I kan gå ind og se, vi har faktisk lavet et par video om det, som vi laver. Opleve gudskraft.dk sådan. Sådan. Der har vi en, øh, et par video, blandt andet også hvad, efter vores udsendelse med Spang-O, men også hvad det rent faktisk sker ved tilbyder, når vi er ude og lave sådan en gratis rensning for folk. Sådan. Og øh, det er rigtig mange af det her. De skriver til os, og de forklarer, de er plaget, og hvornår kan I komme, og, og så videre, og så videre. Så øh, det er fantastisk at få lov til at hjælpe mennesker til det. At finde Jesus. Og, og, og det, som det går ud på, det er jo, at ja. hvis mennesker ikke vil have noget ved Jesus, gøre, jamen, så kommer det demonen tilbage igen, så det, det afgørende er, Hold at vi, vi vil følge Jesus ikke også, og ikke men, nok med, at vi, øh, vi får født på Jesus her i tilværelsen, men evigheden, den er jo også i enten himmel eller helvede. Men Martin, jeg bliver altså lige nødt til at afbryde dig og sige, at jeg kan godt forstå, at du har mange opkald, fordi at her, hvis man, hvis man oplever noget lidt sjovt, så tror jeg, at mange har den oplevelse, ligesom piger, at det er måske lidt hyggeligt, hvis der er et spøgelse og... Jeg synes det også man har hørt om sådan nogle uddriver, der siger, at det her det er din gamle far eller det er bare et hyggeligt spølse det er en, der har boet her før, men, men du går ind og siger at det er satans hjælpere eller sådan noget, altså, så, så bliver man jo helt skræmt. Jamen det er det. Det er godt for businessen tænker vi har været ude ved så mange som had, i har betalt i tusindvis af kroner, måske endda ti tusindvis kroner for at komme af med de der plader som er i hjemmen ikke også. Og det er bare de så ringet til os bagefter og vi gør det gratis. Hvorfor tror I de ringer til os? Når du gør det gratis fordi I gør det gratis. Ja. Ja, ja, ja vi går igen. Vi har det med. gratis Men Nå, okay. hvorfor, tror I, de ringer du til os? Ja. Martin, det er det der der der der der der det der der der der har ikke gjort der Martin, tak for der der der du og der Nej, den er overhovedet ikke, du er her for at hjælpe mennesker, du. Altså, det er... Det, det. Ja, ja. det er godt. Martin, tak fordi du gad at være med. Jamen, tak til der. Hej, er godt. hej. hej. Wow, Pia, så er vi i gang i programmet. Så er i gang. Satan af dæmoner. Ja, og, så. Øh... Altså, det er normalt, det er Jamen, altså, de, vi har her med igennem, men vi ved jo ikke meget. Vi ser et Facebook-opslag, og så lige pludselig kan ja. det udvikle sig øh, i en helt anden retning. Pia, du er på Instagram ja. i den grad. Ja. Hvor mange følger har du nu? Jeg har 31.700, tror jeg. Og meget præcist. Ja, jeg har tjekket den lige inden, <laughs> ja, for jeg havde en fornemmelse af, du ville spørge om det. Ja, ja. Skal jeg ja. prøve at slå op? Ja, du må op, gerne. Du ja, og mens du slår ja. op, så... Ja, og Pia har den telefon, vi har snakket om, at man skal... Hvad er det for det? Der, du har det der omslag. Nå, ja, op, Man ved ja, ja, jo aldrig, ja, det hvis det, den er kaotaten. Det, det, det er jo det, Det er jo det. Det er det. <laughs> Pia, på Instagram, der kan man jo lave sådan nogle Q&A. Altså, man kan simpelthen øh, få følgende til at stille en spørgsmål. Okay. Ja, Har du prøvet det? Nej. nej. <laughs> Vi har gjort det for dig. Ja. Oh. <laughs> Vi har gjort det for dig. Jeg skal lige ja. samle den. Ja. 31.706. Og ja. Det, er, det er, er meget præcis. Ja. Er den sted, mens du sidder her? Ja. Det, nej, ja, men nej. den steg fra, at jeg kiggede på den i bilen. Så, Nå, det er da meget godt. Det går støt derudaf. <laughs> på Instagram kan man stille spørgsmål. Ja. Det har du ikke gjort det. Vi har gjort det for dig. Okay. Vi har fået vores følgere til at stille der en masse spørgsmål. Ja. Er du øh, frisk på at svare på dem? Det kan to. Der er en, der Bør, øh, lige nu har du faktisk lige været med i øh, fangene på fortet, mm -hmm. og der har der været en artikel ude med, at du har følt dig, jeg ved ikke, den er selvfølgelig med at glemte øjet, kunne jeg forestille mig, krænket af to dværge. Det vil vi gerne høre mere Pas på 10 og pas på to. Det går du på? Det ved jeg ikke. Men altså, er der sket noget? Er nej. Det, nej. Der er ikke sket noget? Overhovedet ikke. No. Jamen, det var et spørgsmål for Jamen, en følger. Jamen, bare at sige, at det er tredje gang, jeg er med i Fangerne på Fordet. Ja. hold det op. Og øh, øh, jeg tror, at første gang var I 96 eller sådan noget, så har der været en gang siden, ja. og så nu her for nylig. Og det er de samme to, der står, og det synes jeg er helt vildt fantastisk, pas på, tia, pas på og de er simpelthen noget af det sødeste og sjoveste. Det, de gør, mm. de flørter vildt ah. med alle de kvindelige vildt. Okay. Det gør de, ja. men det er jo bare hyggeligt. Ja, okay. okay, så der er ikke noget... Der. Nej, nej, nej. nej. Ej, der skal meget til, før ja. jeg føler mig grænset. det må jeg sige. På... Nej, nej, nej. nej. <laughs> Mm. Jeg har egentlig også et spørgsmål, men mm. det må jeg godt se, om jeg ikke er med i. Ja, øh, du, må, du skal stille spørgsmål. Okay, jeg ikke med i, i den der spørgerunde. Altså, Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt til det der med livvagter. Det synes jeg er lidt spændende. Hvor, men jeg ved ikke, hvor meget du må svare på, men hvor, hvor langt følger de med dig? Altså, Du har jo en ude ud for lokalet. Hvad når du skal hjem? Går de ind i huset, eller har de deres egen container Nej, ud af Nej, Jeg eller? snakker ikke så meget om det. Det gør jeg faktisk ikke, okay. fordi det er meget privat. Mm. Og det er, det er også noget, som i mange hensener er fortroligt. Mm. Øhm, jeg kan bare sige, at jeg har det godt at tryk med, at okay. det er når nu ikke det kan være anderledes. Ja. Og at mit hus, nej, når jeg har lukket min port bag mig i mit hus, så øh, er der så sikret, som, og, som der kan være. Der er også overvågning, vil jeg bare lige sige. <laughs> også til indbrudstøvende. Ja. Øh, så, øh, så sådan er det. Øh, men okay. ellers, ja, det har jeg haft siden 2003. Mm. Hold da op. Ja. Har du vendet dig til det egentlig? Nej, ja, man vender sig aldrig rigtig helt til det. Det gør man ikke. Men, øh, men altså, de er professionelle. Øh, rare mennesker, ja. øh, som ikke enormt diskrete. Så, mm. så, så, som jeg siger, når nu ikke det kan være anderledes, så er det godt. Mm. Og kan I være stille sammen? Der ikke sådan, kan det blive akrevet stillhed, overhovedet eller? ikke, Overhovedet ikke, men jeg er ikke den, der er særlig stille. Der var faktisk, det kan jeg godt røbe, der var faktisk en, øh, en lidt ældre, hyggelig livvagt, der påstod på et tidspunkt, at han havde fået svar. ved, at han var bagtid. <laughs> okay. Altså, du ikke så stille. <laughs> det er sjovt. Vi skal videre til den øh, næste efterlysning. Det er, med nu. <laughs> ja. det er jo øh, juletid, og øh, folk begynder at pynte op. Og øh, du også... Var det i dag, du lavede en story op med? At du, eller var det i går, med, at du havde noget jule? Nå ja. ja. ja det var fordi, jeg havde lagt en, øh, et Instagram op, hvor jeg havde købt en... 152 Nå, det var meter jultrædskæde, ja. jul og ja. det gik i spulner. <laughs> altså. ja. Der var ikke noget at gøre overhovedet. Altså, farvel, jeg kunne slet ikke. Øh, jeg opgav fuldstændig. Så Henrik, min mand, han var ude at købe nogen, der var noget mindre. Mm. Men, så nu er det hele der godt til hjemme i haven, og jeg elsker det. Altså, jeg synes virkelig, at den her mørketid. tid, det eneste dejlige... Nej det, det passer ikke, men det er så dejligt med de der lys som alle efterhånden sætter op. Ja, altså i de senere år, synes jeg synes jo kommer jo næsten ikke forbi nogle steder, hvor der ikke er de her. Og nu er det jo lødlys, så det ja. er også miljøvenligt. Jeg har også været derude på Amager, har jeg været derude. Øh, der jeg, den, den der, der vej, ja. Hvis I Ikke har været der, så skal I bare tage derud. Altså jeg tror de begynder om sommeren med at arrangere det der, og de har evig sjov, og det er helt vildt fantastisk, hvad de finder på derude. Skal, vi skal næsten også lige fortælle om det i vi vores lige... Facebookgruppe. Ja, det kan man måske runde af med i du den her, fordi vi du har måske. nemlig en med, Rasmus. Er du også glad for jul og julelys? Ja, for siden, jeg sidder lige her, til at har været julegørter. Ja. Nej, det er løgn. <laughs> du har et, øh, et opslag på Facebook, hvor du gerne vil, øh, vil af med noget. Ja, men øh, det er ikke gået til godt. Nej. Hvad er det, du gerne vil af med? Øh, jamen jeg tror, det er sådan nogle øh, lys til at sætte på juletræet. Ja, og hvorfor du lavet en øh, beskrivelse af, hvorfor du gerne vil af med de her julelys? Øh, Udenbart var det egentlig bare for at prøve at, øh, at få lidt opmærksomhed okay. øh, og, og komme af med dem muligt, men øh, det var ligesom om, det havde lidt en, øh, en modsat effekt. Du skriver sådan. jo øh, faktisk på opslaget Sælges der jeg hader julen? Ja, det gjorde jeg. Så. Gør du det? Øh, Ja, så jeg har det lidt med, med jule, som har det med socialdemokratiet. Det at startet ud med nogle fine værdier, og så videre, men så lige pludselig, så må vi da ikke, rigtig, hvor meget længere. Det synes du er sjovt <laughs> tænker jeg Nu vil jeg godt lige sige, at jeg så lige dit julelys, og det er jo også, det er jo sådan nogle sjove, gamleklags nogen. Altså, det er jo sådan nogle, man klipser. Nej, ellers tak. <laughs> det er sådan nogle, man klipser på, ikke? Og så er hele, det ligner sådan et rigtigt lys. Det er langt tid siden, man har brugt sådan nogle, men de er hyggelige. Ja. Jamen, jeg har ikke pakket dem ud, så jeg ved ikke rigtig noget. Hvad, <laughs> hvad koster de? Altså, du kan få dem for 99 kroner. Okay. Hurtig de handel. Det ved Hvordan har du det den her tid, Rasmus, som Pia nævnte før? Der jeg kan jo ikke julelys... tænke på, at er blevet landskendt endnu. Det er det er rigtigt. Synes, Hvordan har du den her tid her, som Pia nævnte tidligere? Så er der jo julelys overalt, mere eller mindre allerede. Er det hårdt for dig? Ja, det er det der. Altså de her øh, tider, hvor vi snakker grøn omstilling, så er det da lidt hårdt at gå at se på, og så er det jo også bare en kedelig tid. Det er koldt, det er vådt, ja, det er... Jeg det er helt bare, enig med dig Altså jeg er også et forårs- og sommermenneske. Men der synes jeg netop, at øh, lysene her i, i op ja. til julemåneden... Altså der var... Kender Henrik Nordbrandt, han kender I sikkert også øh, digteren. Og han har skrevet mange, mange digte, og han skrev blandt andet et... Øh, med øh, af de her årstider, hvor han siger, november, november, november. No. Altså, han lægger dem til. Mm. Og det er jeg ikke helt enig med ham i, fordi i november, så begynder der mig netop, og jeg glæder mig så til jul, det gør jeg altså. Og netop at sætte lys op og sådan noget. Jeg har det lidt værre med februar. Mm. Februar, det synes jeg. Ja, det Men nu stort. bliver jeg, ved hvad? Jeg bliver 75. til februar, så nu vil jeg glæde mig til februar. Sådan. Uh, det så stort. <laughs> jeg, kan, jeg, jeg er også enig med dig. Jeg synes også, at, altså... Ja, jeg synes også, det er mørktid, og at forstår, at det med Rasmus, jeg synes også, den er hård, men det må være ekstra hårdt, Rasmus, hvis man så ikke engang kan lide det, som for mange højdepunkter ved det her, og det er jo julen og lysene. Så jeg slet ikke forstå, du kan komme ja. hjem. Jeg vil lige sige, at de der lys, du forsøger at sælge, tror jeg faktisk ikke er særlig miljøvenlige. Det vil jeg bare lige <laughs> Nej, sige. Ikke. Nej, vel? Så er men så bruger de der ledlys, de er altså ret miljøvenlige, og det, det kan man det, kan det. godt være bekendt. Eller i det. Jamen, det -lys. er jo <laughs> mig. <laughs> okay, det gør jeg heller ikke. Hvorfor har du fået dem? Det skal ja. vi også lige høre. Nej, ja. det er en sjov historie. Det er en arv fra øhm, din mormor. Det var sådan, at jeg for, for et par år siden øh, skulle møblere en lejlighed, fordi jeg troede, jeg skulle lege den ud møbleret. Og så øh, var der en, en sød dame i, øh, i klostrup, tror jeg, som øh, gav en masse møbler væk, Og så var jeg ude og hente de der møbler. Da jeg så kom op i lejligheden med de der møbler der, så lå der øh, de her julelys i en af skufferne på de der øh, øh, møbler. Mm. Så, så det er sådan, at jeg har fået fat i dem. Så du har ikke selv investeret i dem? Nej, der er jeg ikke. Okay. Det... Rasmus, det øh, hvis man skal have fat i de her julelys, hvor øh, er det så henne, du har lavet det opslag? Øhm, jamen jeg har lavet det på ret mange Facebook-grupper. <laughs> du vil meget gerne have med dem. Du skal bare sælge dem på DBA, yeah. så? Åh, oh, sådan noget. Uh, jeg er jo fra DBA, jeg arbejder ja, det, på DBA, så der holdt. er lige sponsoreret indlæg, ja, det, indlæg her. Det, det, <laughs> jamen, det tager så lang tid at oprette annoncering. <laughs> Men ja, den her, hvor den har fået mest, øh, hvad hedder sådan noget, likes osv., den hedder til Salg i København. Sådan. Okay. Så ind og holde øje med Rasmus Salg her, du kan nå det endnu. Jeg har en lidt klint ja. lampeskærm. Jeg kender den godt. Er. Man kan ikke komme af med den. Altså, jeg kender den godt. Det er jo fordi, I det er det forkerte. Rasmus, øh, tak fordi du gad jeg at være med. Og, ja, vi ønsker dig held og lykke med salget. Og så hold ud i den her tid her. Jeg ved du ikke kan lide det, men øh, det bliver snart lyst igen. Jamen, det var så det. Jeg regner med at tage til stik til søs. Men øh, prøv lige at lave noget larm, for de der julelys der, så de kan komme afsted. Ja. Det gør vi. Rasmus, tak fordi du gad var være med. Det var så det. hej. hej. Han kunne ikke lige lige Det er i hvert fald det rigtige tidspunkt, han sælger det på, lige op til en års tid. Det, det er faktisk godt, ikke noget. lige op til sæsonen. Men Skat, vi skal vi også lige fortælle... Nå ja, der var noget med... Ja, ja. fortæl om, hvor vi bor. Ja, men fordi piger vi bor nemlig ude på Amager, mm. i Stens mm. Er det Amager? Jamen, det er det, mm. ja. Mm. <laughs> men, og vi bor i sådan noget nybygger. og der er der nemlig rigtig mange, der har de her mm. øh, lys på altanen. Og... Der, og jeg synes også, folk er lidt sure. Altså, de bruger sig virkelig om alt muligt, den der Facebook-gruppe, vi har, som handler om altså facebook som mm. kun er vores ejendom. Og der er nemlig så nogen, der allerede nu er ude i at sige, skal vi ikke aftale, at vi farvekoordinerer, sådan, så at man ikke må have blå, og grøn og rødt lys, men kun gult? Der sad mig og Anders, jeg var så tæt på at skrive i landet, han sagde, lad vær, Hvad synes du om det egentlig? Synes du, det vil være fint at få den eller kan du godt lide det jeg synes, det er fint. Det skal folk selv bestemme, synes jeg, og, og enhver gør det ud for sin overbevisning. Altså, jeg må sige, at øh, jeg har sådan en lille, lidt tynd netop inde i min stue, jeg hænger op over en dørkarm. Ja. Og jeg, jeg tror faktisk, jeg skrev på Instagram for to år siden, eller sådan noget, eller lige, da jeg oprettede oprettet Instagram. Og jeg tog et billede af den, og, jeg, og der skrev jeg, det tror jeg godt nok aldrig, jeg kunne falde for dem. Det er nemlig forskellige farver mm. og det ser vildt hyggeligt ud. Mm. Ja. Jeg synes også, det er hyggeligt. Pia, er du faktisk på et par spørgsmål mere? Ja. Der er et, der er direkte her. Hvad øh, synes du om Mette Frederiksen? Puh, meget <laughs> Ja, men altså, det er jo et spørgsmål for en følge. Jamen, hvad er det, man plejer at sige om hinanden som politiker? Hende kunne jeg da godt drikke en fadøl med. Vi har jo et i en bar sammen øh, over på Toga, mm. øh, og, øhm, altså for nylig. Nej, det var okay. ingen, hun blev statsminister. Okay. Øh, der så vi væk to. Det var jo ret hyggeligt. Og drak en fadøl eller hvad? Øh, blandt andet. Ja. Altså, men vi, vi lavede drinks og, og, og skænk øl op til gæsterne. Vi Neee. var bare bartender. Ja. Ja. Ja. Nå, så det var meget hyggeligt. Øh, og det tror jeg da også, hun er til. Men hun er godt nok ude i nogle svære problemer i øjeblikket. Men det... Ja, hvordan, hvordan forhold, jeg forestiller, jeg ved jeg ikke, en gang men, hvordan du vil sådan, se sådan en pressemøde. Er du sådan der går rundt de i stuen der? Ej, sagde de det? Og det kan ikke passe? Og sådan altså derhjemme bare? Altså, og sådan. Ja, man, man sætter sig faktisk lidt som politiker ind. Og, og det gør man egentlig. Og i, i tankerne tænker, mm. hvad vil du have svaret til det mm. spørgsmål? Mm. Og omrinde om, at vi svarer ret forskelligt. Så jeg tænker, hvad hun så svarer. Det, det, det, det, det gør vi godt nok, ja. Mm. Mm. Slætter du ind i dine sms'er, Pia? Slætter du dine sms'er? ja. Gør okay. det? det? gør jeg, vildt. Er sikkerhedssensyn? Ja. Nej, fordi jeg sådan ikke rytte op en. Okay. Altså uh, simpelthen, ikke? Altså det er derfor. Yeah. <laughs> okay. Uh, og, og, ja, Okay. Efter 30, 30 dage, jeg. der hvor lang tid går Nej, det, før slutter? Nej, der går lynhurtigt. Kvartier? Ja, noget af det. så snart jeg har svaret, og så ud. Og sådan, ah. Så er der selvfølgelig nogen, man lige fordi der er noget, man skal huske. Jeg ja. Uh, ja, er lidt uh, moderne, kan man sige. Jeg holder op med at skrive huske, så jeg skriver det ind på mit telefonnummer. Okay. Det så står det, det på... På, på, øh, på min telefon, ikke? Men, øhm, men ellers så... Øhm, ej, jeg, jeg sletter virkelig meget. Ja, okay. Men jeg kan det er så ikke svært at huske, sådan et nyt nummer, eller hvad var det, vi skrev om jo. lige før? Nogle gange får jeg svar på noget, som jeg ikke kan huske, at jeg spurgte om. Det er ligesom Snapchat, om. hvor sådan billeder ja, billede har ja, forsvundet. Ja, det er rigtigt, ja, <laughs> ja. sjovt. Så du sletter simpelthen på sked? Ja. Vi skal videre til den næste efterlysning. Og øh, Pia, øh, jeg lovede dig lidt, det vil være noget ungt, noget det her, ikke? Det er jo de unge vælgere og alt muligt, så det er jo det helt rigtigt sted at være. Nu bliver det rigtig ondt. Hvor gammel var ham der, Martin. Ja, men nu, nu bliver det ungt. Nu, <laughs> ja, ja, ja, men nu bliver det rigtig <laughs> ungt, ikke? Okay. Øh, Emil, har vi dig med? Ja, hallo. Hej. Emil, øh, hvad kan vi hjælpe dig med? Jamen, øh, her sidste weekend, så var jeg skulle lige i byen og... Jeg var ikke så heldig med min vi fordi øh, ja, det endede så med, at øh, jeg hygger mig lidt for meget, og nu kan jeg simpelthen ikke øh, finde min jakke Hygget? Altså. Ja, ja, altså, jeg drak lidt for meget. Okay. okay. No. Så hvad er det problem? Altså, du har nummeret til din jakke, men du ved ikke, hvor den er? Ja. ja <laughs> så har det været er... en god aften, hvis man ikke engang kan kende forskel på stederne. <laughs> ja, altså, nu kommer jeg fra en så altså, Rosens hvor der ikke er så særlig mange klubber, men det er sgu ikke det er sgu ikke altid så nemt synes jeg. Hvad er ikke nemt? At øh, genkende numrene. Så du har været, altså du har lavet sådan en popkøl eller været en aften, og så nu er du i tvivl om hvad er det så for en af de her øh, diskoteker, jeg har min jakke hængende i. Det er vel altid det, ja. det, ved jeg da. det kan jeg da hjælpe med. Det er vel det første sted. Er det ikke der? Eller hvad? har du betalt garderob per gang, du er gået ind? Så har det været dyrt ja, eller sådan noget? For... Ja, det har jeg. jeg har, altså, hver gang jeg går ud, så tager jeg min jak med, og så finder jeg et nyt sted sætter den. Jeg har det sådan lidt med mine tasker, ja. kan jeg fortælle dig. Og det er ikke, fordi jeg har drukket noget som helst. Men jeg er meget tilbøjelig til, når jeg er ude et sted. Jeg er gæst et eller andet sted med mange mennesker, så smider jeg min taske. Og så kan jeg simpelthen bare finde ja. den igen. Altså. Ej, det, er jo også, det er jo endnu værd, der har man med sig til. Det er rigtig det. ja. Jeg tror, lige, du skulle give sådan en smør til dansk ungdom. Nu skulle tage sammen og huske, at jeg ting er <laughs> Altså, hvad er det for noget? Kan du ikke huske, hvor du <laughs> lagde din jakke? Nej, men man skal også lade være, fordi man har drukket. Altså, det kan jeg jo ikke rigtig betale sig, vel? Det, så bliver man lidt sur. Går jeg ud fra er lidt sur på sig selv? Ja. Var der noget i jakken af værdi? Nej, overhovedet ikke. Okay. Eller er det bare noget, du siger nu, fordi du er bange for, at nogen finder den, og så er det det? Så ligger der til. Nej, nej, nej. nej, nej. <laughs> altså, der er ikke det, Jan. Der er intet i, Altså Emil, hvor er det henne i Danmark igen og hvad har vi at gå efter ledetråden? Øh, jamen det er Horsens. Horsens. Ja, på Jylland. På Jylland. På Jylland. På Jylland. Det er godt. Og hvad er det for en jakke? Øh, det er sådan en, altså det er sådan en halv dunjakke og så halv sådan stof. Okay. okay. Og ja. hvilket nummer er det? det kan jeg ikke. Ja, det kan jeg ikke huske. Jeg har ikke nummer den. Her. 490 får vi at vide her. 491. Okay. Men, men den har du vel gemt den der lille slippe, for det er det eneste bevis du har tilbage. Uh, jeg har det der billede der. Ja. <laughs> Nå, et billede af okay. slippen, <clears throat> hvad man siger. Ja. Ja, eller så har jeg ikke, øh, ikke noget mm. faktisk, så det er ikke så særlig godt. Jeg mistede det her forleden. Okay, hold da op. Altså, du er ikke så god til at styre på dine ting. Jeg synes, <laughs> ikke engang kan Nej, på den. det. Nej, er det. Jeg tænker altså det, ja, det er ikke, jeg er ikke så heldig lige nu eller, men, men hvor mange steder er der i Horsens? Altså, der er en gårdgade, er der en masse diskoteker der? Jeg, jeg tænker, at du har tre steder at vælge imellem, men det er bare ud fra min øh, forreståelse. Jamen, altså... Øh, jeg tror, der er seks stivt steder, som... Så. så det er jo bare at starte fra en af. Ja, så meget vil du kan den en tilbage altså, i Det virker det ret uh, sløvt. Horsens Fire night? Du er bare nødt til at lave turer lige <laughs> en gang, ja. Uden at drikke. Ej. Ja. ja. Jeg, jeg, jeg, skal lige, du ved, jeg skal lige tage mig sammen til lige ,000 ,000. Ej, det er slivt, Emil. Du må selv ordne den her. Den gider vi ikke ej, det er med. synd. Det kan man ikke. Nej, jeg kan da selv. Hvis, hvis den er sort, så er det lidt irriterende. Men har den en farve, Emil? Den er sort. Nå, ja. det, er Emil, er det er lidt irriterende. Emil, du må på markedet oh, og ej, lede. Skal, det kan Jamen, ikke altså, altså, altså, jeg, med. Jo, jeg er enig. Ja, det jeg er enig, godt, altså, tager det, er, noget det tager Emil, dig sammen, Emil. Ja. Du må jeg er også bare, det er lidt synd, Emil. tak for, du gerne var med. Rigtig god dag. Det er sgu Ja, det synes jeg Hvis han engang er ude at, at prøve eller noget, så kan Jamen, den, det er jo for koldt, at han kan gå derud og prøve. Ja, det synes jeg er sløvt. <laughs> nogle jakke. Pia, er du faktisk på et spørgsmål mere? Ja. På Facebook er det jo blevet ret populært at lægge nogle selfies op, politikerne, hvor de så skriver, at så har de sådan en alvorlig ansigt, mm -hmm. så de er glad ansigt. Altså, hvad synes du om det? Gør du selv det? Ikke ret tit. Ja. Øh, jeg ved godt, det giver... Øh, har jeg læst flere følger af en eller anden novel, mm. så meget jeg ikke er enig jeg har læst, at det sker. Jeg synes simpelthen, selfie er så grimme. <laughs> altså, man får sådan nogle grimme næser, jeg havde. Altså også, når, når jeg er ude til de der. Der er jo rigtig mange, og heldigvis også rigtig mange unge mennesker, og det synes mm. jeg er så dejligt, der kommer hen og spørger må vi tager en selfie. Ja. Jo, se, det må I gerne, men ved du være ham derhen, han vil gerne til Heller hellere tage os begge to. Kan vi ikke bare stille os op ved siden af hinanden? Så og så du, så du, han i... en. Imod selfies? Nej, jeg er ikke imod. Men, og kan det ikke være anderledes, så tager vi også en selfie? Men, øh, men øh, jeg synes bare, at øh, man bliver pænere mm. på en ja, okay. ikke-selfie. Mm -hmm. Men har du hørt om reglen med det der med, at jo højere op, jo, jo pænere bliver man Ja, lidt, det har jeg. Fordi så bliver der ja, lidt perspektiv. Jeg, jeg skal lige vise jer Har du et lige. godt selfie af ja. dig selv? Ja, jeg har ja, faktisk et jeg jeg super se. godt selfie. <laughs> det er sådan en mænd, der dig sat deroppe og jeg af. Ja, <laughs> ja men, lige at se. Hende her, hun, hun fandt lige ud af wow. det. Wow! Ja, okay. Det er altså et godt selfie. Ja. Og det er faktisk meget godt. Jamen, vi ser, et, vi ser et billede af nogen, der tager et selfie. Det er ja. Inger Støjberg og mig. Vi er på tur. Nå, Nå, det kan det jeg Inger ikke Og så tager uh, Inger den lige... Hun tager den nemlig op. Hun, ja. have ja, hun har have det før. Op. Ja, ja, og det er faktisk ved en ret god selfie, Ja, jeg. Jeg, Ja, ja. Nå, godt. Uh, er, I, er I gode venner, Pia? Ja, det er vi. Ja. Nå, okay. Jamen, spændende. Hvad du? Det blev det? helt mundund. Jamen, det var bare Pia, der sagde, Det <laughs> Altså, ikke fordi jeg har noget mod hende, eller noget som helst, men mm. øh, det kan man godt være sådan mellem partier. Det kan man sagtens. Ja, Ja. Hun er altså, ikke Inger. Det er også, fordi jeg har glemt, hvad der er sket med hende, men hun har ikke endnu valgt, hvor hun, hun er løsgænger lige nu, ikke? Jo, hun er, ja. sidder jo spændt foran i den ridseret, dag efter dag, efter dag, efter dag, efter dag. Ja, Ej, så hun er måske end dig ja. her i, i den her periode. Jeg ved ikke, hvor man travler, men det må godt lade være hårdt at sidde derinde. Ja. er på anklager mod sig selv, altså det, ja. det. Men okay, sådan er det. Hun tager det fint. Vi ved ikke så meget om politik. Eller, nej, ja, nej, nej. Altså, men, men, jeg, mener, øh, jeg skulle også vi bare vise vi vi Selvi i ja, men, men, nej, Jeg ved godt, hvem hun er. Men, men altså, prøver vi så ikke at få en over, når hun engang er færdig? Jo, men det, ved du, det, det synes jeg, at Christian Sultendal har gjort så mange gange, så det lærer ham. Det ham Han lægger jeg rigtig meget på. Okay. Inger Støjberg, for jeg tror godt, at hun er her i en over, og det ville da også være helt fint. Mm. Ja. Har du nogen råd til, at der en, der spørger, hvordan man får flere følgere? Altså, du er jo aktiv derinde. Yeah. Jeg synes, du er, som Jul også nævnte, rigtig sjov at følge. Ja, ja, altså, du er, du, altså, du, du er du... Marginal, meget original, Ja, ikke. men det, det, man skal bare være... Hvad skal man sige? Hvor? Altså, der var lige noget, jeg godt kunne tænke mig at på Instagram. Altså, jeg synes, ja. verden byder sig jo til hele tiden. Jeg kan nogle gange have et helt lille lager. Mm. Fordi ellers kommer jeg til at lægge for meget på. Nå. Og, og nogle for... gange, så kan Nej, det blive for gammelt. Øh, så sletter jeg det jo bare. ikke. Altså, jeg synes simpelthen, at der er så mange ting. Vi skal da også lige have taget en selfie, når vi er færdige med det. Ja, nu, det har en jeg bare også tænkt. Ja, ja ups, Meget selfie. højt oppe. Men ja. det er simpelthen mange for at lægge for meget op. Altså spamme. Ja, dem, altså der man skal dig. ligesom. Øh, men, men, og så øh, øver jeg mig lidt på. Fordi jeg synes jeg også, det ved jeg, at folk bliver glade for. Jeg kigger lige sådan lidt lille hjerte. Ja, fordi så, har man, så ved folk, man læser. Det gør jeg. Jeg følger med i følgerne også. Mm -hmm. Det ja. gør jeg. Hvor meget tid bruger du på Instagram, vil du sige, sådan dagligt? Altså, jeg bruger det i pauser, og når jeg sidder som passager i en bil, og sådan mm. det er min mand ved at blive lidt <laughs> vanvittig Er du sådan, der kommenterer, hvad du har, du siger? Ej, så lader han et billede op ham her, eller ej, sidder du bare ej, stille? Nej, ikke så stille. Ja. Helt stille? Ja. Okay. Det kunne Men din øh... mand er ikke på Instagram? Nej. Nej, så han føler sig måske lidt udenfor eller hvad nu der. når vi er på vej sommerhus, så det er det første jeg gør, jeg sætter mig ind i spændsikrede scenen og så op i tasken. Og så... Og så Instagram. Hallo, altså, skal vi se hvad der er. Ja. Hvem kan du bedst i at følge? Er der en du skulle elske? Skal du, du svare en de piger her, ikke? Anders, vil... se. <coughs> <Tak for coughs> okay, dit <Okay>. okay. næste, <coughs> næste er <efter> Anna's. <Anders. laughs> du ikke måtte sige Anders, hvad vil du så sige? Er der en du altid ser story, hvor du tænker, yes, så er der nyt. Altså, jeg er jo ret vild med ham, det jeg mig tænker. Og ja. ja. Ja. Ja. ikke også lige været, han har lige været fanger på fød og jeg synes simpelthen, han, han er så sød. Skøn. Ja. Ja, og og han han er også virkelig god til at ligge på, altså det synes jeg. Ja. Jeg synes ja, han, han er, han er, er så, så og sød og ja. Og det er en perfekt overgang til det næste spørgsmål der ind der spot. Hvorfor har du ikke været med i vild med dans? Jeg er ikke blevet spurgt. Er du ikke blevet sport? Jeg er ikke blevet spurgt. What? Og, og, og når jeg ikke er blevet spurgt, så ved jeg heller ikke rigtig hvad jeg vil svare. Arh. Altså jeg tror man skal Der måske lige den der grænse, altså Fangerne på fortet, ja. Men tænk, hvis man øh, skvattede på gulvet, som 75 år, og jeg brækkede hoften, det ville altså være det, Jamen, jeg, synes, jeg ser. Det. Jeg fanger, Fangerne det på fortet var mere risiko. hårdere ja. end vild med dans. Det er da mere det, det, men... det ved jeg ikke, ikke rigtigt. Jeg elsker at danse, vil mm. jeg så sige. Ja. Um, men, um, men det ved jeg ikke. Der er nogle politikere, der også slår beskidt fra, Jeg det synes, jeg føler at være med i vildt med dans. Ja. Så det ved jeg ikke rigtigt. Nej, okay, men, du du er, men du er lidt ærgerlig over, at du ikke er blevet spurgt før. Nej, det så jeg så du tænker, Hvis du nej. bliver spurgt nu, så bliver det sådan lidt, ja, når nu var jeg nummer 12 i køen. Agtig, nej, ej, det. Nej, ikke på nå. den måde. Nej, hmm. det er ikke noget, jeg sådan har tænkt på. Altså, hmm. hold op, hvor vil jeg gerne være med i det. Nej, nej, overhovedet nej, ikke. Nej. Men jeg vil med fangerne på fordået. Jeg elsker det, elsker det, elsker det. Ja, fordi vi skal til at runde af, piger. Du er, er du med i fangerne på fordået nu? Ja. er på det, det Vireplay, ja. ja. Og øh, det går godt. Det går rigtig fint. Er er. det Det hårdt? Hvad skal man sige? Inciterende. Altså, det er sådan... Øhm, oh, det, var flot, det Ja, det er sådan, sådan øh, enormt spændende, synes jeg. Men forledet er jo fantastisk øh, at komme ud til og bare opleve det, og netop blive der perspektiv og perspektiv. Jeg blev så glad, da de var der stadigvæk. Uh -huh. øhm, og øh, det her, man er lidt spændt på bliver man lukket ud. Ja, hvad er der man til? kan jo ikke stå og sige nej, sådan, vel, det, det tør jeg ikke, det vil jeg ikke. Nej. Altså det, så er det bare, har man sagt af, må man også sige B. Har du sådan en, hvad er det, det hedder, det der, hvor man sådan liste med, det her vil jeg i hvert fald ikke ud for? Ja. Eller har du sådan en, hvor ja. du siger slanger gider ikke? Jo, jeg er vild med slanger, okay. men de vil, er væk. Ja, der er altså, ingen dyr. Nej, der er år. ingen dyr. Jeg har både været okay. nede hos slangerne, hos og siddet og kommet og skorpioner. Nej, hvor sejt. Og det, det er fint det Hvad er mig. det så, du ikke vil? Jamen, jeg vil heller lige forklare, for okay. dyrene er væk, tigerne er der heller ikke, og, og det er okay. Mm. Altså, de der tiger i al den tid, de gik på Stenbro og sådan noget, ja. det var ikke særlig godt. Og så var der jo nogen, der var meget hårde, både ved slangerne og kommer og skorpionerne. Sådan, uh, altså, og så smed de dem, når de havde pillet. Mm. Ej, ja. Jeg tog dem sådan her. <laughs> og så pillede jeg det der mærke af, og så satte jeg dem tilbage. Ja, i spil med Jeg øl. kan jeg huske det. Ah, du uh, jo, men det er jo også dyr, selvom yeah. det er billigt. Og der tror jeg, at der er nogen, der har smidt dem, måske også kommet til at træde på dem eller et eller andet. Mm. Og det, det er jo ikke så godt, vel? Mm. Så det, selvom det var spændende at være dernede, så synes jeg, at, uh, at det er okay, at de er væk. Mm. Men, mm. du, men du, kan, du kan ikke undgå at svare på, hvad er så altså på den liste af ting, der ikke må. Altså, jeg tænkte på den der, fordi jeg havde set et par afsnit inden af de nye fangerne på Fordet, inden jeg sagde ja tak. Mm. Og der, der var blandt andet, hvor der var en, jeg kan ikke huske, hvem det var, der kom ind i et rum i sådan en rød dragt, hvor han oh, kom oh, ind i noget smat. Det altså, var tror jeg. Kan det passe? Nej, ja, ja, det tror jeg faktisk ja. også. Ja. Han var klæbrit eller hvad? Ham følger jeg jo også. Ja. Øhm, ja, sådan fuldstændig klæbrig ja. Det er håbløst. Altså, ja. og, og der synes jeg, <laughs> det, er håbløst. det er lige den der grænse med at blive fuldstændig udstillet til griner. Mm. Mm. Ja. Okay. Men jeg vil gerne have de der udfordringer. Jeg kan godt lide det der med, at det er sådan lidt ja. våde. Mm. Ja. Hvad med sådan et bongyjum? Vil du prøve det? Ja, ja. ja. Det, har det, har jeg du sejt, det har jeg prøvet. Det har jeg prøvet. Sejt. I skal da se den. Ja, vi skal gennem at se, at ja. uh, fanger du for for dem, der er interesseret i politik, hvor, hvor hænger du ud de næste dage, inden øh, den 16. I morgen skal jeg til næste. Mm. Øh, og for anden gang, det har jeg jo så også lagt på helt Du har Skal jeg ud, dem jeg har gjort det en gang, så skal jeg ud og stå i en pølsevogn og og, og, og, og, og en pølse over disken. Ja. Forhåbentlig må du tage nogle selv også. Og det gør jeg ja. indimellem, ja. Det er super sjovt og hyggeligt. Altså, pølsevogn er jo en dansk tradition, og øh, folk kommer hen for at få en pølsesnak. Og en selfie. Ja, og en selfie. Ja. Det er lidt svært og faktisk, når du står inde i vågen. Nej, det går fint. Det går fint, og så er det bare ned med de røde, ikke? Ja. Ned med de røde. Åh, oh, de er så det, Ja, de er det, det, det, det har vi heller ikke. Nej. Det er sådan grillet nogen, det er fint. Nå, jeg troede i min politisk. Ja, det er også det, jeg mener. Ah, okay, det godt, det ned med det røde. Oh. Altså, så kan du godt lide det er du ikke lige, <løbler> Pia, tak fordi du gad med. Så, og, du er en travl dag, og vi er så glade for, at du lige kiggede forbi med ja, i det her hektiske... har? Det lyder hyggeligt. Ja. Det skal vi også, eller det skal vi ikke. Du laver med i aften, ikke skat? Tak for i dag.